Partivänner, kongressdeltagare Ni ger mig ett äh, mottagande som gör att det är ännu nödvändigare än någonsin att jag håller mig till det skrivna manuskriptet i fortsättningen När den äh, socialdemokratiska partikongressen samlas då vet vi alla, både vi själva och våra motståndare att det är en betydelsefull händelse i svensk samhällsliv. På kongress efter kongress har riktlinjerna dragits upp för den framtida politiken. På dessa kongresser har vilje viljeinriktningen av den svenska riks- och kommunalpolitiken angivits. När regering, riksdagen, och de beslutande kommunala församlingarna formar sin politik så är kongressens beslut vägledande. Den kongress som nu samlas kommer att skapa en plattform för vårt arbete under 1970-talet. Efter intensiva förberedelser i partiledning, arbetar kommuner rådslagsgrupper och fackliga organisationer är det nu kongressens sak att ta ställning till en rad stora problem såsom jämlikhetspolitiken inklusive skattefrågorna näringspolitiken inklusive lokaliseringspolitiken den internationella solidariteten. antalet motioner är större än det kommer att göra denna kongress utomordentligt arbetstyngd. De många motionerna belyser bristerna i det svenska samhället. Och de svårigheter som alltjämt många medborgare får kämpa med. Framförallt markeras i dessa motioner oron. Som de snabba förändringarna framkallar, otryggheten upplevs trots välfärdssamhället som en levande realitet. Vi gläder oss åt redan vunna segrar, men allt alltjämt vet vi att partiet har sina största uppgifter framför sig. Det är denna inriktning på framtiden som gjort ledarskapet av partiet till en sådan stimulerande och fascinerande uppgift. I den mån jag har kunnat påverka debatten har det skett i syfte att förstärka partiets engagemang för de framtida arbetsuppgifterna. Men samtidigt har det funnits en levande insikt om Nödvändigheten av att förankra framtidsplanerna i dagens verklighet. Det är i nuet som framtiden skapas. Våra arbetsvillkor i detta nu har formats av tidigare erfarenheter och tidigare insatser. Jag har meddelat partistyrelsen. Jag hoppas det inte kommer så som någon överraskning. Att även om någon skulle komma på den idén att föreslå omvala partiodförande så kommer jag att lämna partiordförandeskapet. Det är till sig under sådana förhållanden naturligt för mig att något dröja vid vad som har hänt under dessa år och se om där det finns någonting som kan bli till vägledning för den framtida politiken. Det är omöjligt att skildra våra uppgifter i det förflutna och i framtiden utan att föra in förhållandet till omvärlden. Fasthet och konsekvens i utrikespolitiken är i själva verket en hörnsten i hela vår politiska gärning. Internationalismens idé och solidariteten utöver gränserna är djupt rotad. –i den svenska arbetarrörelsen. Visst kan man säga att det är en självklarhet för Sverige att välja neutralitetens väg. Vi är ett litet land utan militära ambitioner. Vi har länge åtnjutit fred. Men neutralitetspolitiken har haft öppna motståndare och det har hela tiden hjälpt att skapa– respekt och förtroende i omvården för vår utrikespolitik Vi vägrade att ansluta oss till något militärt maktblock i en tid då motiven för neutraliteten ifrågasattes En återklang av det finner vi än idag hos några reaktionära amerikanska kongressmän men det är undantag nu är det lättare att förespråka neutraliteten när allt fler länder i för internationernas krets vill stå utanför de traditionella stormaktställningarna. Liksom i det förflyttna kommer vi att få stå som garant för Sveriges rätt att själv forma den svenska neutralitetspolitiken samtidigt som vi håller fast vid våra grundläggande värderingar och kräver att klart få säga vår mening. Vi ser inte det nordiska samarbetet som en belastning för vår neutralitetspolitik. Vårt samarbete i Norden siktar inte till förändringar i de olika ländernas försvars- och utrikespolitiska kurs. Det nära ekonomiska samarbetet inom EFTA som inneburit tullbarriärernas nedrivning i Norden har visat att gangligt ekonomiskt samarbete kan ske mellan stater med olika säkerhetspolitiska system. Erfarenheterna från EFTA har också klargjort hur ett ekonomiskt enat Norden utgör en stimulans för näringslivet i alla de deltagande länderna. Det är därför vi fäster så stort avseende vid att de nu pågående förhandlingarna leder till positivt resultat. När jag nu övergår till våra inrikespolitiska problem vill jag först betona att socialdemokratins enastående styrka i vårt land framför allt berott på den samling och den enighet som präglat arbetarrörelsen. I alla viktiga politiska avgöranden har fackföreningsrörelse och parti tillsammans format förslag för vilka vi sedan kämpat sida vid sida. Det kommunistiska partiet har förvandlats till en liten sekt vilken reducerat kommunisternas möjlighet att driva en splittringsverksamhet –på sätt som i andra länder haft en ödestiglig inverkan på arbetarrörelsens möjligheter att forma politiken. Under efterkrigstiden har diskussionen om den sociala tryggheten och den ekonomiska demokratin varit intensiv. Samtidigt har vi sökt effektivisera den politiska demokratin. Den frågan har emellertid inte förmått engagera människorna på samma sätt som debatten kring de ekonomiska och sociala frågorna. Kanske har diskussionen om den politiska demokratins förlängning förts på en allt för abstrakt nivå. Utgångspunkten för oss har varit att det skulle vara förödande om inte i riksdagen skapades möjligheter –att utöva en stark och effektiv regeringsmakt. Detta är anledningen till att vi så ofta har –att väljarna har rätt att före ett val få veta vilken politik en ny regering kommer att föra. Detta krav har för oss framstått som ett viktigt led i strävandena– –att ge människorna en reell chans– till inflytande över politiken. Vi ser i kommunalpolitiken ett instrument för att där lösa många av de för medborgarna viktiga och betydelsefulla frågorna. Men lösningen av dessa frågor, till exempel behovet av bostäder, skolor, barntillsyn, blir beroende av rikspolitiken det är denna syn som har legat bakom vår strävan att ge den kommunala väljaren möjlighet att också påverka rikspolitiken. Nu har partierna enats om en lösning som innebär att väljarna vid ett och samma tillfälle den gemensamma valdagen får uttala sin uppfattning om både riks- och kommunalpolitiken. Det innebär den fördelen –att sambandet mellan partiernas politik på olika nivåer blir uppenbart både för väljarna och för riks- och kommunalpolitikerna. Politiken blir en enhet. Den rikspolitiska debatten kan hämta stöd ur den kommunala verkligheten– –samtidigt som våra företrädare i kommunerna ska kunna åberopa de rikspolitiska åtgärderna som stöd för sina krav– på kommunalpolitikens utformning. Ja, vi vet, partivänner, att det var kampen mot arbetslösheten som mer än något annat gav socialdemokratin dess styrka i början av 1930-talet. Jag kan inte låta bli att redan nu, vid detta tillfälle, be kongressen förenas med mig en välkomsthälsning till den man som mer än någon annan var med om att forma Jämte Wikfors för arbetslöshetspolitik Gustav Möller, du är hjärtligt välkommen! Han vet mer än de flesta att det förelåg en skillnad mellan oss och de borgerliga partierna i ivorn att hjälpa de arbetslösa. Men den avgörande skillnaden var att vi betraktade sysselsättningspolitiken som ett led i en ny ekonomisk och social politik. Den blev för oss en ideologisk förnyelse. För ett växande antal medborgare framstod socialdemokratin som det parti som med beslutsamhet och framtidstro och utan att låta sig hindras av en doktrinär inställning till statens uppgifter gav sig i kast med uppgiften att avlägsna arbetslöshet, fattigdom och otrygghet från de svenska medborgarna. Det andra världskriget avbröt den reformpolitik som inleddes under 30-talet. När kriget rasade runt våra lands gränser fick vi inrikta oss på den allt överskuggande målsättningen bevara freden, bevara friheten. Avspänningen ledde till ekonomiska påfrestningar. Något utrymme för åtgärder. –som förändrade människornas ekonomiska och sociala villkor, fanns inte. Men kriget berövar oss inte. Vår framtidstro, och inte heller viljan, att planera för framtiden. Debatten inom partiet var livlig. Hur skulle den framgångsrika konjunkturpolitiken fullföljas? Vi visste att det gick att öka sysselsättningen– hur skulle vi använda det stegrade produktionsresultatet? Vi drömde alla om en värld i fred. Där vi steg för steg skulle göra visionen till verklighet. Men det stannade inte vid drömmar. När vi närmade oss slutet fanns utarbetade planer för samhällsbyggandet. I den bostadssociala utredningen- befolkningsutredningen, socialbordskommittén och arbetarrörelsens efterkrigsprogram drogs riktlinjerna upp för samhällets förändring. För första gången kunde vi utarbeta ett samlat kampprogram mot otryggheten. Det innebar så djupgående förändringar i samhället att vi ansåg det uteslutet att de borgerliga partierna skulle kunna medverka vid dess genomförande. Krigsårens samlingsregering ersattes med en socialdemokratisk enpartiregering. Den nya regeringen möttes av en hetsig agitation från borgligheten. Den kampanjen hade vi räknat med. Den skrämde oss inte. De avgörande svårigheterna kom inte från en konservativ opposition, utan från en motspänstig verklighet. Problemen blev större och framförallt annorlunda än vad någon socialdemokrat eller borgare hade kunnat förutse. Vi kom in i ett skede av dollarkris och inflation. Vårt beroende av omvärlden demonstrerades hårdhänt. Vi kunde inte isolera oss från de internationella händelserna. Effekterna på vår ekonomi utvillde vinter. Det blev ett hot mot, mot vårt reformprogram åtminstone mot tidsschemat för dess genomförande. Den internationella utvecklingen tvingar oss att ägna kraft och tid åt krisbetonade arbetsuppgifter. För ett parti som längtade efter att realisera sina framtidsplaner var detta en svår belastning. Partiet fick 1948 Föra sin första valrörelse med en ny partiordförande Efter andra frontlinjer än vi från början tänkt oss Trots att vi visste att detta val skulle avgöra politiken en lång tid framåt Svangs vi in i en defensiv diskussion om de dagsaktuella besvärligheterna Den framtidsinriktade diskussionen kommer i skymundan vänner, de årens erfarenheter har vi aldrig glömt. Det visar den nödvändigheten av en stark ekonomi. Saknar vi ekonomisk styrka försvagas den rörelsefrihet utan vilken en progressiv politik aldrig kan föras. Och alltjämt betraktar vi skapandet av en stabil ekonomi som en central uppgift för regeringspartiet 1950-talets första år gav oss nya påminnelser om ekonomins betydelse följderna av Koreakrisen sköljde in också över vårt land och alla krafter fick sättas in för att vi inte skulle komma ut den ekonomiska korsen koalitionen mellan oss och bondeförbunderna har beskrivits som en makt Hungrig socialdemokratis listiga åtgärd. De tror alltid att vi är så listiga. Listiga åtgärd för att hålla oss kvar vid makten. I verkligheten var det en helt annan motivering som avgjorde. Koalitionen skapade den starka regeringsmakt som det ekonomiska läget krävde. Strävandena att lossa den svenska ekonomin genom de internationella påfrestningarna ställde krav på stabiliserande åtgärder. Dessa kunde emellertid genomföras utan att produktionstillväxten avstannade och utan att det beslutade reformprogrammet, barnbidragen, folkpensionerna äventyrades. Så länge det ekonomiska trycket hindrade långtgående reformer uppstod det inga inre svårigheter inom koalitionen. Men inom socialdemokratin pågick diskussionerna om framtidens problem. Otåligt väntade många på signaler om att tiden nu var mogen för en ideologisk framryckning. När den kom varken kunde eller ville bondeförbundet följa med längre. Hur socialdemokratin upplevde denna uppladdningens tid framgår... Av mitt tal vid remissdebatten våren 56. En segerviss opposition attackerade oss häftigt. Det sa. I ett samhälle med stigande välstånd, bättre utbildning, större antal tjänstemän. Finns det ingen plats för socialismen. Socialdemokratin är ödesbestämd. Att förlora inflytandet över utvecklingen. Vi svarade. Denna analys är från grunden felaktig. Det stigande välståndet skapar stora förväntningar. Dessa stigande förväntningar skapar ett missnöje nu och ökade krav på samhället. Men med stigande standard begär människorna bättre utbildning. Fler bostäder, utbyggd sjukvård, förbättrade kommunikationer. Vem ska hjälpa människorna att förverkliga dessa önskemål? Kan hända marknadshushållningsekonomin? Nej. Medborgarnas krav kan tillgodoses endast av det starka samhället. Folkpartiet lyckades förvisso i viss utsträckning, kanske i stor utsträckning, fånga upp missnöjet med dagens brist. I längden kunde dock Folkpartiets politiska vinster inte bestå, därför att partiet saknade förståelse för vad som höll på att ske. Folkpartiet trodde att man kunde börja av kravet på växande samhällsinflytande genom att dra ett tunt lager av välvillig reformiver över sin förkunnelse. Så här skrev Bert Lulli 1956 Standarden stiger, människorna förborgeras Skatterna blir kännbara för alla, bildningen ökar Intresset för socialismen avtar Dess anhängare vågar knappast längre tala om den Naturligtvis kan socialdemokratins röstsiffror stiga en annan gång. Men en tillfällig uppgång hjälper inte. Och mer än tillfällig kan den knappast bli. Trenden nedåt är för tydlig. Den uppbärdes av djupgående förändringar i samhällsstruktur, levnadsstandard och tänkesätt. Allt fler löntagare är och känner sig som tjänstemän. Vi får alla Fem dagars vecka, klassgränserna försvinner. Så långt och lin. Jag kanske är nödvändigt för mig att påpeka att det här ingår icke bland mina citatförfalskningar. Utan... <skratt> Jag har varit i jag har nu redovisat två, pa, va, hur, två partiledare vid samma tidpunkt, 1956, i samma verklighet och i samma samhälle, bedömde utvecklingen. Båda är överens om att produktionsstegringen är av stor betydelse. Men liberalen tror att allt ordnar sig om bara produktionen stiger- då blir det fler tjänstemän och då förlorar socialdemokratin röster. Socialdemokraterna sa och säger allt Det De förändringar som ger upphov till en ökande, ökad produktion skapar också oro. Otrygghet och påfrestningar för individen. När standarden stiger ökar också medborgarnas anspråk på den offentliga sektorn. Av båda dessa skäl måste vi bygga ett starkt samhälle. Denna skillnad mellan liberal och socialdemokratisk samhällssyn ledde till en häftig sammanstötning när de gamla trygghetsfrågor skulle lösas. Det gällde inte enbart en förpliktande lagstiftning. Förpliktelserna sträckte sig längre än så. För att en lagstadgad tjänstepension skulle få rejäl innebörd måste samhället omskapas så att lagens bestämmelser kunde uppfyllas i verkligheten. Vi åtog oss därför att samtidigt bygga upp ATP-fonderna och en samhällig basorganisation för att därmed lägga grunden för ett fortsatt snabbt framåtskridande. Striden om ATP gällde därför inte enbart hur viktigt det än var, tryggheten för de äldre. Den gällde riktlinjerna för hela samhällsutvecklingen. Vi förstår nu numera bättre än vad vi gjorde tidigare. Att bojligheten ansåg det nödvändigt att bekämpa ATP-reformen. Omedelbart efter pensionsfrågans lösning svans vi på nytt ut i en strid mot möjligheten om reformpolitiken skulle finansieras. Det gällde arbetsmarknaden, utbildningen, bostäderna, näringspolitiken. Om de borgerliga partierna vunnit majoritet för sitt motstånd mot omsättningsskatten skulle 1960-talets väldiga reformprogram ha havererat redan i staten. En viktig borgerlig målsättning skulle därigenom ha förverkligats samhällsinflytandet skulle på ett avgörande sätt ha begränsats för lång tid framåt. Jag partivänner, denna genomgång visar att Folkpartiet i sina ställningstagande alltjämt vägleds av de principer som kom till uttryck i Olinns deklaration 1956. Eftersom dessa principer icke motsvarar utvecklingen i den verklighet där vi politiker har att arbeta så förlamas det borgerligas handlingskraft. Därav oförmågan att formulera ett politiskt alternativ. Därav den fortsatta splittningen. Därav kastningarna från ståndpunkt till ståndpunkt. Vad är det som gör att vår rörelse under fyra decennier kunnat bevara sin förmåga att engagera människorna? Vi företräder kravet på människornas ekonomiska och sociala frigörelser. Vi hävdar idén om att människorna i solidaritet förmår genomföra denna frigörelse. Vi kämpar för det starka samhället som ger trygghet i förändringens väg. Uppgiften för denna kongress är att staka ut riktlinjerna för en ökad jämlikhet. Socialdemokratin vill att under 1970-talet jämlikhetens idé ska prägla det svenska samhället. För yngre och äldre utgör detta den självklara och konsekventa Fortsättningen av vår politik. Utvecklingen i industristaterna visar vilka risker demokratin löper om klassskildrarna tillåts att bli för stora. Den vitala demokratin kräver delaktighet för människorna. Inte bara i den politiska besluten utan också i det ekonomiska framstegen än idag är Brantings ord vägledande. Den demokratiska socialismen är en revolt mot den sakernas ordning som dömer det ojämförligt flesta att stanna i växandet och kväva sina bästa stämningars längtan Vi är partivänner i färd med att lyckas –med den brantingska revolten. Årets kongress ska ange riktlinjen och marsriktningen för de närmaste åren. I den förvissningen förklarar jag 1969 års partikongress öppnad.